Eta bezala geroen eh? bezala, eginaren eh, hogeita irura begira, Uda Buru, Zahuan eh, Bezpera eta, beno, ba, oiko eh, tradizioen aritik, noski, ba, irungo jaien, San Pedro eta San jaien, abiatzea ofiziala, ere egiten da, nezitzen dagoeneko, beno, ba, motorrak berotzeko kerarik izan den ere. Eta, hortan, ez du, ba, urteroko itzorduari utxe gingo, kemen dantzataldea, noski, eh, Mikel Baton, gaixo? Gaixo eh ba, San Juan Plazan, e, izango da ohiko eh bueno, ba, San Juan e, sua eta kemenekor e, beno, ba, badu baduz eregina urtero. Bai, e, bueno, es eh ba ja badira urte urte azko e, San Juan bezperarekin batera ba, jaien hasieran e, dantza ba, egiten dugula. Egia da ba, interesgarria dela, ez, aipatzea ba bueno, ez, azken, e, urtetan eta batez ereia zenbandako ba bueno, zenbait osno eta bar Ba bueno, es atzera begiratzea beti interesgarria dela, eh? Eta nola ba, eh basokaldantza aldiz okerres banago bak hemenek 758ean egin zuen, baina orduan ba San Pedro egunez egin zuen, Eta gaur egun, ba, udal batzak e, San Pedro egunean egiten duen prozesioa eta bukaerako agurra, ba, bueno, nola bait, ba, orren, e, ba, bueno, es horren arrasto arrasto bat badela, eh? Eta ba urte guzti hauetan ba, egokitzen joan den e, E, ekinbena izan da ba, e, soka dantzarena azken urte elbuzetan e, beti e, San Juan bezperan egin e, e, dena eta, eta beharren arabera ba, ba, egokitzen joan dena ez? eta bueno, iaz e, jada ba, bueno, aldaketa eman genuen eta lehen aldiz ba, dantzariz, e, osatutako soka bakarra e, sortu genuen eta bueno, ba, guretzat e, ba, bueno, ez momentu bere izan zen eta orten ere ba, ala ingo dugu bai, e, tradizioak aldatzen duaz, e, ageriko ez? Ba, gizartaren lekuko Bai, bueno, guke ulertzen dugun modua, ba bueno, bai, badaukagula e, ba, herri, herri honetan bai Euskal Herrian eta baita gure eskualdean ere ba, e, tradizio eh tradizioantzatuarekin lotutako, ba bueno, ez, hainbat ohitura egon badaudela baina baina nahi nahi duguna da bueno, ez ditugu ulertzen hauek ba dela de postal edo el anarqueológico moduan es iraganeko zerbaiten irudikapen moduan baiziketa ere bizirik dauden e, elementuak badirela eta horrek ba eskatzen duela ba, ba egokitza bain batebatea eta eta e, bueno ere begokitzea, ba ez eta tradizioak ez du esan nahi ba zerbait zurruna denik baiziketa modu irekian ulertu berdiela Egun garrantzitsua da, kemeneko dantzarien zat, jakin ganean, bueno, ba, San Juan bezperarekin jende pila biltzen dela eh, San Juan plazan, eh, eta azken batean hori dela helburua ere, ez, ba, dantza eh, plazan egitea, eta hien daurrean. Ba, guretzat egia izan e, e, momentu ungigarria da. E, ba, bueno, batez ere ba Udalitxeko arkupean ba gaudela eta eta lorden gutxi lor gutxitan ba, soka osatu eta urratsi surratsua denak irteta ba bueno, beti da Polita, Plaza betera ikustea. Eta, eta batez ere ba bueno eh za urten eh ba urte horrenekin ez e, aktibo hauden dantzaria baizik eta bueno urte hauetan dantzan ibilitako zeinbait pertsona ere eh e, torreko dira urekin dantzatzera eta baita amaieran ba fandangotarenian parte hartzera beraz aurten ere ba berezeki politika izango da Hortazain, e, hau, nola baiteko, beno, ba, hilaren ekitaldi ofiziala da, ba, e, udalaren egitaruan e, barne antolaputakoa, baina ekemenek urtero, badu beste keinu bat, e, beno, ba, ekintza herrikoia ja Urdan Plazan, eh? Bai, hori da, ez, bueno, e, hori hau, ba, normanako moduan e, edantzatzen dugu, e, Urdan Iriak Plazan ere egiten dugu, ba, beste sokadantza, dantza bat, ba, ba, eh Herrikoiakoa eta horbai ba bueno e, beti saiatzen gara ba ba Herrikoia denaren irudi hori ematen eta nahi duen orori ba dei egiten ez ba, sokan sartu dadia eta eta gurekin batera dantzatzea ba, euskal presonomenez egin izan dena ez ez dakite hau noiztik egiten den Malakio, ba egia ba ez dakit da la nik beti, beti beti gogoratzen dut e, agian betiko e, zerbait ere izango da e, baina baina ba, un, ba ere ba bor ba, gara. Ha, Aipatu duzu San Pedro egunean, menu ba azken batean autetzieek eta alkateak ere dantza egiten butela e, urtero, e, batzuk bestea baino jaioagoak ja ba dira edo e, dantzan aritutakoak, e, hortan ere, bueno, e, ba forma edo ikastaro eskaintzen diezuute. Aurten auteskundeak tartean izan direla ez dakit, aski denborarik izango zuten, baina nola, nola antolatzen mozute hori? Bueno, ba, ba bai e, normalan honra izaten gara, va va ba gura ba, e, ba, ikastaro txiki bat egiten dugu. Askok, ba bueno, urteak eran matatenek, ba piskanaka ba hartzen, hartzen joaten dira, naizta gero urtean zehar ba basto itentzaien e, askotan, e, eta beste batzuei, ba bueno, urten e, lenaldia izango dute, beraz lana lana izan, izango dute. Okeres banago atzo bertan e, astelenarekin hasi ziren e, ikastarorekin egia da ba urten, esan duzun bezala, ba Autezkundeak eta udalaren osaketa, ba, e, orain bertan izan da, ba, denbora gutxi e, izan dugu, guztiak ba, elkartzeko eta lantzeko, baina, ba, bueno, ziur nago ba, itxura bintzat eman emango dutela. E, lotxa pasatzen motelatzuk, edo ez... Bueno, nik uste dut herri e, e, gontan gertatzen den zerbait dela, ez? E, irudikatzen dugula ba, dantza, e, sakites, e, dan, dantza taldetako kidena bakarrik izango ba, den zerbait bezala, ez? eta e, talen esan duan bezala ba, gure asmoa kontrakoa da, gure asmoa da dantza herriaren e, gana gerturatzea, eta edonork, e, edo nork, dantza taldean edogon edo ez, ba, non egiteko nanzeriteko ba, prestutasuna eta gogori izatea, es eta gureantzatzenzu batean ere ba, ba penatzegoa bada, es e, ba, ikustean dola, jo gure herriko e, ba, bueno, tradizio dantzatua, ba, herriak e, ez ez duen bere gain egiten edo koste egiten zaion, es eta bueno, gure asmo beti izan da ba, lan egiten dugunean ikastaroekin, e, herri batean bestean eta bar rekimenak antolatzen ditugunean, ba, ba gerturatze hori ematea Ez da horbukatzen, e, kemenen egitaraua ez, ba, irungo San Pedro eta San jaietan, ja da joan den urtean, meno ba berri bat, ba plantan eman baitzen uten, uste dute gainaren hogeita, bostean eman nagozutela hitzordua espatadantzarekin? Hori da, e, ba bueno, iaz lehenaldiz, e, ba bueno, ez osatuen honen espatadantzarien e, taldea, eta irten ginen, e, ba bueno, irungo, irungo kaletan, eta eta ondoren ba brokelantza eskineinuen San joan Plazan eta urten ere ba hala dugu e, asmoa ba iase, da ba, bueno ese le roca tueno en edo bueno es genuen pixkanaka ba, egokitzen joango garena e, beharren arabera eta bar e, asmoa esan bezala, ba, bueno, es laurreko igandean e, e, kokatzea da beti eh ezpatadantzau eta eta, eta bueno, es, urteroko zita bihurtzea bera aipatzen dugu egingo gosoten ibilbidea baina oroitara zeko dugu e, okerrez ba naiz bi den urtean ja da nabarmendu zen utela ba ohitura zarbaten e, berreskuratzea e, zela asmoa ekimen honekin uste gud Gipuzkoan edo Euskal Herrian leku gutxitan, ez ba e, egiten den kontu dela. bai bueno espata dantzak ba Gipuzkoan badauka badauka e, ohitura hondia eta eta bat askotan egiten zena ba, ba jaien testu inguruan, E, bai, herriko jaien testu inguruan eta bestelako bai, herriko jai jaien testu inguruan, bai, eta, bai, bueno, pertsona garrantzitsuak edo, e, bai, irizte, herri da irizten zirenean eta bar, eta normalean, ba espatabantza ere egin prozesioak, bai, jaso egiten zituen, herriko mugetara sartzean, eta ondoren, bai, bai ez berriz, e, herriaren mugera eramat e, egiten zituen, ez. Eta, biskando labait, elguroa izan da, bai, horri bai, heltzea, hau da, bai, bai, Azterketa lan bat egin dugu, eta eta jaien testu inguruan ere ikusi dugu ba, egin izan zela ezpata dantza hau, eta erobai bilbiaren aldetik ba esandako. Espikat bat irudikatu nahi dugu izan dugu, Bon ba, bueno, ez Irunen e, bere garaiko e, mugen e, irudikapen hori eta horregatik hasiera... Ba, E, batez ere ba, amaantarengo e, ermitan e, egite hori, eta ondoren ba, udaletxe plazara hexi aurretik, ba, ikustalaiara edo bueno, ez lehen liburute gizarra zegoen tokira orbiltzarena. ez ba, pikate hoiek e, bertanzobelako ba, ba orduan e, irungo hirungo muak eta horregatik egiten dugula ibilbide e, hori. E, Junka inguruan bukatzen dela gero, ez jasun museo parean edo, ez? E, Uiazomu zeban, ba, bueno, geldialdi, geldialdi bat egiten dugu, berez, bueno, piskate, berago, bat zegoen ere, irungon irungo muga, baina, baina, bueno, behi bilbidea gehiegi ere ez genuen luzatu nahi, baina hor geldialdi bat egingo dugula, eta gaurten gainera, ba, ba, berezi izango da ere une hori, e, asmoa dugulako, ba, ba bertan berriz ere ba, bueno, berroita margarren e, urte urrena denaren aitzakian, Eaitzakeanean ba, e, ba edo taldearen hasierako urte horietan, ba inbeste lan e, eta eta gurasoi omenaldi homenaldi txiki bat eitea beraz ba bueno orre, ba, ama ordua eta 12 terdi ordu atal orden gutxi aldean ba banen ba, gehiago diogu ja museoan homenaldi e, txiki bat Ba, deialdia egina, ba, esan bezala le eh? dantzarioei guzti horiei ere, ba, parte hartzeko azken batean, baita, bueno, San Juan beperan ere, ba San Juan plazan urte berezia izan da, hori bai 50 urte ez dira urte lu e, nola nahi ere ez dakit ba uda edo el duen ikasturtera begira jarriak egongo zarrete dagoeneko, ez? Bai, bueno, e, urte urrenak beti dira e, urte bereziak eta bueno, saiatzen gara ba Ba, egiten ditugun ekimenak, ba, nola baita etestu inguratzen e, urte baina baita, ba, bueno, ez, bestelako ekimen berriak ere sortzea, eta urtean, ba, 2008a iru ere, ba, bueno, logika horretan kokatu dugu, e, aurreik uspenada, edo asmoa, ba, udazkenean, ba, bi bi data eh izatea, batetik ba, saio dantza saio berezi bat antolatu nahi dugu, ba bai egungo dantzariekin, helduak, eh adeskako gazte baina baita ba urte guztia hoetan dantzan ibili e, e, diren e, guztiekin, oraindik data finkatzeko daukaguna, eta baita ba ba jaialdi ospakizun ba herrikoiago bat, ba, bai kemenetik ibili, kemenen ibilitako guztiekin, baina baita ba bueno, e, irungo eta eskualdeko herir eta eragi ez berdinekin eta baitan dola ez, Bon ba, bueno, gure laguna diren, ba, Euskal Herriko beste herritako dantza dantza taldeekin erai. Batu horurkin geratzen gara e, Mikel Millesker eta ondo pasa, Jaietan. Ba, e, esker duzui ere.